Impressionant, impressionant la entrevista sí, sí, com sí. Gran Programa el programa passat amb Joan Bancura. Tot i que vam tenir alguna dificultat tècnica abans de començar, després de que van començar tot rodà diu, genial, genial. Molt bon so i molt bona gravació. I, i avui, i avui, després d'un especial toca una, una altra. Altra, toca una altra, toca un altre especial vinils.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 So porta FASA IMPOTÊNCIA! FASA IMPOTÊNCIA és la primera de les cançons que incluïa l'Impotència Inducida del 2014. Espectacular, els Miren Rama, des de Sarrià de Ter, coses amolades. Quina tè? manera de començar, Isma, ah, molt no. bé, molt bé. Avui res de, re de cantautores, ah, ni hip-hop, ni re És eh? que no hi ha vinil, o jo no tinc vinil d'això. Clar, és, és complicat, és complicat. Quan, quan tirem d'analògic, i ha el que hi ha. Hi sí. el que hi ha, sí, i... no sé què vingui gent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 ¡Hay La vas a buscando, hay Lo que en claro dice, ¿de qué vas? ¿Se vas buscando? ¿De qué? Hay en ellas, ya buscado. Son 10 tequilas, le manda a tomar por todo un cuartel. la vas busca. Hay Que estan truquesas, que lo han ligado Después tome unas copas Con Jimmy Jazz, Jazz, Jazz ¡Ey! Ja, ja, ja. Creo que anda cerca Jimmy Jazz ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! Tremendo cortatú aquí al beat, pam, pum Y som, y som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 Sí o no? Oh, sí. Okay. Si torna algun dia a tu, arde del mundo entero, tío. Sí, sí, programa 300, Fermín, uh, estigues Fermín al quite perquè potser t'enviem un, un mail. <ríe> I Bon Barley, clar que sí. <ríe> Molt bé. I Nirvana, Nirvana. I Nirvana, claro que sí. <ríe> bueno, hi ha Porta, una petita diferència, és que els altres estan morts i, i el Fermín no, no? Poden venir.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 Isò ja ma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 Ricky, té un flow interessant eh? Sí, eh? Preguntava el Ricky fora de micro si les revolucions eren les correctes o, o és que anaven així <ríe> No, no, anaven així, anaven Ai, així. Sí. A tope, eh? Déu-n'hi-do Anaven guapa, a 33 revolucions Era ballaruca de la bona, de la bona, clar que sí Seguim en aquesta edició 227 eh, però volem explicar abans de seguir el perquè perquè d'avui que fem el programa en vinils Mireu, un cop doncs, estaven fent programa i vam dir, mira, el, el tal 7 no sé si va ser el programa 17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 Um. . para construir, espero, como un local, Atucar a buscarte, ya te buscan en esta ciudad, no la encontrarás, no juega, dinero, para construir, ya no espero, Si no no vejo el pò, te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 Una abraçada també per ell. I bueno, seguim amb el pim-pam-pum, però també seguim presentant el Torres, que ens acaba de venir a veure. Estò va? Crec que sí. Hola, què tal? Hola, com Torres, què de dius, de Gopo? Com la família, com esteu? Bé, aquí, tirant vinils, ja veus. Molt bé, hòstia. Avui t'agradarà, que... avui t'agradarà, Fa molt goig, la veritat que fa molt goig, a l'espectàcul que teniu muntat aquí, tio. <laughs> molt bé. Clar que sí. Doncs no això que dèiem, seguim endavant, ara és el Manol que agafa el relleu.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 ETA! E era una festa, companys. Era això, no? Era això. Molt bé, molt bé, molt bé. Espectacular també aquest Escolari tu, Dos de dos. Bueno, aquests sí que són grup fetitxe allà on, on els hi hagin. Espectacular la, la família Moguruzza, com sempre, des del seu, des del seu LP eh, l'estat de les coses. Brutal. Brutal. Brutal. brutal. brutal.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 l'identitat sexual, no? de com ens esten... com ens, eh, ens la societat en la que vivim. I, bueno, ja bueno. veure que, y a ja que potse no ho entendreu gaire la lletra. És una mica, no? Una mica de espaina. No és no es es molt sossegada, no? Música combativa. És ja que que canta una una que, que ho deixa tot allí. Punxe la Manola. Família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donem pas a l'agenda del programa, que avui ve més nodridíssima que mai. Alça la veu a la Casa de la Muntanya el divendres 10 de febrer a partir del 7.30, xerrada sobre l'acord de pau a Colòmbia, després sopadó i finalment a karaoke.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 Un altre acte actes són, és l'agenda de, del balòdrom, balòdrum, el proper acte serà el dissabte 11 a partir de les 4, combo amb l'escola de música, diumenge 12 a les 12.30 al migdia per musical amb filferro.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 a Can Blanca. i divendres 24 a partir de les 11 Festa de la Taronja Sencera amb The Swing Flying Halfish i PD Free The Sound System a l'Obrera, no s'ho perdeu tot això organitza com dèiem la gent d'Arran Centre Sud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 Això, com dèiem, organitza la gent de la comissió de protocol de Barbara del Vallès. No us perdeu. I també aquest dissabte 11 de febrer a, a Berga, el nou centre social La Pastera, Uh, que és a la plaça del Forn, a partir de les 12 del migdia, uh, jornades d'ocupació i resistència, uh, xerrar a debat amb Can Sant Pere de Premià de Mar i el banc expropiat de Gràcia, després dinar popular i a les 4 concert amb la Coral Incordis, uh, cor reivindicatiu i a les 6 de la tarda projecció del documental Resiliència Canvies. I més actes dins d'aquesta agenda, uh, presentació a casal de Joves de Sants uh, uh, a Piolant d'Hongria amb Alcolea, Uh, activitats i tallers uh, davant de la model i tot això serà diumenge, a dia 12 de febrer a partir de les 4 i fins a les 7 ah, i tindrem Xir, tindrem jocs contes, espai artístic, estampació de samarretes taller d'ort urbà i per acabar xocolatada, cortesia del forn la de cantonada, no us ho perdeu, a Sants hi haurà casal de joves, molt bé, molt bé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 I ja, a veure què ens queda, el vuitè aniversari de la llibreria Aldarull, del barri de, de Gràcia, eh, que serà Los Bloques Fantasma el 25 de febrer a partir de les set mitja de la tarda, amb eh, concerts amb Gasoil, Amoeba, Mendra, Civiles i Luix. I un altre acte, el 28 de febrer, del 28 de febrer a l'1 de març, al Pati Manning, que és al carrer Montalegre 7 de Barcelona, Mobile Social Congress,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 I més actes dins de l'agenda, A l'1 d'abril del 2017, a Terrassa, la segona mostra de cervesa artesanal amb concerts, DJs i activitats, menjar, escoterada i dinar, de 10 a 23 a la plaça del Congrés i hi haurà la, la, la braçolada, birr-shooter, la simanya, nòmada, la mola i barra, un munt de birres artesanes perquè les, les testeu i les gautiu.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 Sí. Déu-n'hi-do. La música no s'atura, per això estem al Pim Pan Pum, no us ho no oblideu. Això és el programa de música cognitiva de Ràdio Trenemà i avui fem una edició especial en vinils per fer 227 programes. Uh, ara ens sembla que em toca a mi tirar el següent tema i us porto un temazo dels Rip que van ser una banda de punk de Mondragon a Euskal Herria. Eren el Carlos Mahoma Aguirreta, el Jul Bolinga, el Chema Bolinga i l'Eduardo Porto Mancebo. <laughs> todos bolingas sí, todos bolingas <ríe> todo y que al comenzamiento también había el Juan Luis eh, Mayavi y el Xavi Mancebo es un tema desde el des LP No te muevas del 87 y es un temazo que me ha recomendado el Manolo que es dios Revolución Revolución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 Que sepan, que aquí estamos. Aquí seguimos puño en alto. ¡Oh, yo! ¡Vamos, la gente, que esto es por la vida! ¡Puño! Venid vosotros, mi pueblo, pidid amnistía a la que nos arresten todos. ¡Gare compañeros, chicas y compañeras, que con el miedo, no veo las banderas! ¡Sigo puño No veo las fronteras ¡Oh, oh, lo oh, oh, oh, oh puño en alto! Y ahora empieza la caza de brujas A hablar mal, mierda No sé a qué el juego no Acaba en guerra la guerra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 Uou! Wow. Tremenda, espectacular, aquí el pim-pam. Unidor eh? déu nhi Necessitat de luchar? Luchar és una necessitat, com diu, la, com diu la pròpia cançó. Impressionant. I ara comentàvem fora de micro, no?, que a mi, com a mínim, la veu del, del que canta, de, de Necessitat de luchar, em recorda a la veu de, del Corazón del Sapo, que són que de Saragossa, també. Sí, sí, jo sempre ho, he, sempre ho he pensat. No crec que tinguin res a veure, però jo...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 Bueno, o, o fa molt, molt que no... sembla des del 2012 que no treuen res. Uh -huh. Ja ho trobarem. Sí. Ja trobarem. Ja trobarem, ja, clar ja, ja. que sí. Més música combativa, acción si una Satura, fa molta baixada. Penúltima, penúltima bala que comença ara són els Escorbuto, aquesta banda de punk de Sant Urxi a Euskal Herria, amb que el Josu es... Exposito... Sí, sí, quines uau, puncanades uau. que et tires, Isma. Sí, avui, avui anem servides, clar que sí. Amb el Josu Exposito a la guitarra, el Juanma Suárez al baix i el Paco Galana a la bataca. Des de l'antitó del 86, cuidadín, cuidadín... Teniu cuidado, per tota aquesta gent de la política nova que, que s'hi posa, algun dia anirem per vosaltres. Ignorantes que antes nos tenían miedo Cogen con confianzas que nunca les dimos Cobardes que van de valientes Hablándole de nosotros mal la gente ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos que nunca le estimas, cobardes, que van de valientes hablando de nosotros malantes. Toda la cosa negra, que sí, amb tot l'odi i la ràbia. <ríe> Què s'ha sombat? Pogerrisma. Ja la coneciàu, no? no? Em sona bé jo... <ríe> Ben bona, ben bona, Escorbuto, aquí al pimpam.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 entre 16 i 17 anys. Ah, uh, bueno, bé. Us Portu, si sí, Us Portual, tema de la primer tema de la cara B, que em sembla que dura molt poquet, o sigui que no pot eh, el... no, no. no, no, no, segurament no. I el títol es diu Nacido de la pota de un punk. <ríe> Doñena. So, molt anyejo, no? I anaven i van a... <laughs> I anaven autènticament a escart. Tremenda, tremendíssima. Començàvem bé aquesta jovenalla. Sí, sí, no van seguir gaire, eh, em sembla. Bueno, I... Segur que han fet altres coses, potser no com a l'Arsen, però... Sí. No sé jo si es podia aguantar el ritme. Bé, eh? Amb aquesta energia que tenien al 16-17, no, no pot ser que no, que no hagin seguit. Bueno, igual es van cansar molt ràpid, eh, també. <laughs> bueno, nacieron de la pota de un punt y a lo no lo no van mucho, porque claro... <laughs>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 Però bueno, aquests ajenos a la tragèdia, he triat la segona cançó, disculpa Manolo, de... de... Tranquil, només té dos, o sigui sí que està bé. Sí, són dos cançonetes només. Hi ha una que es diu Virtual i la que triat jo que es diu Sueños Perdidos. Punxala. El Tremens, els estudis de Can Capablanca, els estudis de Can Capablanca, com dèiem, els estudis de Radiotrama, el micro no ens funciona molt bé, plens de gom a gom, acaba d'arribar el Palli, acaba d'arribar el Pau i la Eva, yeah! Yeah! acabem d'escoltar un tema zarranga només.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 el sueño de una vida feliz. Nunca te entreguis un salmanor que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis bellas y algún que otro marrón. Solo he colocado cerca el maestrador que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tira de superviviente y meterse algo de fe en ti. Tira la rueda sigue y se acabó la juventud. Ahora me pongo completadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. La... Bueno, què us ha semblat? Uf! Wow! en el programón el que estem fent, peça a peça, desgranant una a una aquestes perles del punt rock de, de l'època de fa molts anys, però que tant ens agraden. És habitual entrar en èxtasis amb alguna cançó, però és que avui es... entro en éxtasi amb una cançó i encara no n he sortit que hi torno entrada. entrar, saps? <laughs> Xo!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 vivere, non fuori. Cosa c'è là fuori? La ah, sconfinata stupidità umana. Le mie braccia!